На них поклали тіло старого товарища, і, піднявши його високо на руках, понесли по проханню прісі в Корсунь до селі Небіжчика. У садочку, під ябленою, поруч із могилкою Ганни, викопали нову могилу. Біля неї корсунський панотець, приятель Симбалюка, відправив службу, а козаки проспівали вічну пам'ять і спустили загорнуте в килими тіло старого козака в яму.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 а на призві під тією хатою, що вечора, як сонечко сідало вже на спочинок, можна було бачити кремезного чорновусого однорукого козака, поруч із чепурною, гарною вроди молодицею та з двойком діточок. Тут же біля них хазяїна лежав її кудлатий вірний товариш його Боско. Микитині порізи свій час погоїлися, тільки ліву руку, що він спік, рятуючи батьківщину, лікар одрізав йому по самий лікоть.